Бери мене з моєю полониною. Я вже своє відгуляла. Зауялівські музики таки знахабніли, чим це їм так упав в очі, що вони не перестають підморгувати до мене. Я дивився на вибілень місячним світлом спрацьовані руки господині і впізнавав їх. І пригадався враз мені образ на стуні, і аж тепер Наяву побачив ту, яка приходила до мене у вісни, і була вона настунею. Я обняв її за стан і повів у танець. Вона пішла покірно. Молодий і молода. Посміхнулися за стол. Музиканти, яких я назвав Дмитром, Климом і Пантелею. Заграли повільніше, бо на середину вийшли старші танцюристи. Ось розступилися, і хтось сказав, ну й файна пара. А тоді Юра гухнув боярам на коні, взяв на руки молоду і, змірявши мене ненависним поглядом, подався з нею до дверей. Та двері самі відчинилися навсі ж і на порозі стали гуртом сільські парубки. Один з них виступив уперед і гукнув. «Давай викуп, пане молодий!» Юра, дуже і лютий, схопив парубка за комір кожуха і шпурнув ним додолу. «Жеброта!» верескнув і сягнув рукою по-другу. Порубки стетерили, бо такого ще не було, щоб молодий не дав за молоду викупу і їх змило з порога. Юра виніс на двір Настю, на стоню мою і посадив на коня. Бояри ступали в стремена і лаштувалися позаду нього. Я дивився крізь вікно і враз відчув, як холодне з страху зморозив мене. Я вибіг на подвір'я. Юра з боярами вже вихопилися за ворота. Порубки зловісно галайкали десь там за городами, біля мосту над Березівкою, і мене погнали туди. Міс був розібраний, а Юра мчав на чорному огорі диким чвалом. Він притискав до себе закутану в білу браницю на стуню. За ними дудніли бояри. Я кинувся назустріч, підскочив з опінуної морди огоря і повіз на вудилах. Опам'ятався в рові, куди кинув мене кінь. Я підвівся, Юра сердито сопочи зводив огря до броду. Настуня сиділа в сідлі. Вона оглянулась у мій бік і сказала. Нащо це ви? Найби вже повільно грали заудялівські музики. Бо посеред світлиці танцювала немолода пара. Мати молодої була гарна і гнучка я вже впізнав її. Вона дивилася на мене спочатку байдужа, потім здивована, стривожена, і, врешті, гірка усмішка лягла на тужливий закрій її уст. Настуне. Прошепотів я, коли бубніст переможно забрещав по мідній тарільці, і музика стихла. Настуня там зітхнула господиня і кивнула в бік щасливих молодих. А я вже вдавно Настя, вчителю, 1973 рік. Бузьки на Семеновій хаті Понад Семеновою граждою пролетіли бузьки. Було їх кілька пар, і Семен, опустивши граблі, якими згрібав на подвір'ї просохлу після снігу мерву, довго вдивлявся в небо. Очі сльозилися від сонця, а він намагався розпізнати своїх, бо ж такого бути не могло, щоб його птахи не повернулися з вирію. Та бузьки писали широкий коло над Кичерою і полетіли далі. Сховалися за смерековою пересмугою, що відділяла семенів горб від села. І чомусь знову. Та на Петра вода тепла, на Івана студенна, сама промовичилася пісня, сама, бо губи й не поворухнулися, тільки мелодія забреніла, ніби витекла із сопілки, і була вона сумною, хоча хтось колись для веселищів її склав, то, мабуть, тому, що пролетіли бузьки і сховалися за смерековою пересмугою. А може, в семенових устах вона завжди звучала тужно, бо й Василину, земля її пером, завжди ця мелодія дратувала». На Івана Студена, ото мися сподобала дівчина Олена. Йо й би вже ти та не бив, сказала Василина. Якось Олена влізла тобі в печінки, а я за тебе маю думати, куди Йосипа приткнути, а Софію куди, а Василя, а Ганусю. Бо стільки тих ротів у хаті, що не кожну ранку й порахувати годна, а ти лиш поспівуєш, ніби.